Боже, який ви смішний. Вона закинула голову назад і розсміялася. Сміх у неї був гучний, наче гуркіт товарного потяга в тунелі. На мою думку, не надто мелодійний, і юному Освальду схоже, він теж не сподобався. Він озирнувся на нас із явною неприязню. "Чого ви тут розкричалися?" сказав він. "Усю рибу розлякаєте". Його зауваження дещо збило високий романтичний настрій нашої розмови. Гоноріє змінила тему. «Мене непокоїть, що Освальд сидить на поручнях», – сказала вона. «Це, мабуть, небезпечно. Він може впасти у воду». «Піду, скажу йому», – запропонував я. Відстань до Освальда складала всього п'ять ярдів, але здавалося, що всі сто – я йшов, і мені здавалося, що в моєму житті вже було щось подібне. Я навіть пригадав, що саме. Багато років тому в одному заміському будинку мене вмовили зіграти роль Дворецького в аматорській благодійній виставі на користь когось або чогось там, вже не пам'ятаю. Отож, на початку вистави я мав пройти через усю сцену зліва направо і поставити на стіл піднос. На репетиції мені пояснили, щоб я не поспішав і не перетворював це на спортивну ходьбу. У результаті я настільки пригальмував, що мені здавалося, ніби я ніколи не дійду до того клятого столу. Сцена перетворилася на безкрайню пустелю, а в залі стояла така мертва тиша, ніби весь всесвіт затамував подих і стежив за мною. Саме так я відчував себе і тепер. У роті пересохло від страху. Мені здавалося, що за кожним кроком клятий хлопчисько віддаляється від мене все далі. "Привіт", сказав я з натягнутою усмішкою, яку він втім не міг оцінити, оскільки навіть не потрудився озирнутися, а лише невдоволено повів лівим вухом. Я ще ніколи не зустрічав людини, якій було б настільки байдуже до мене. "Привіт", повторив я. "Рибалиш? І з ніжністю старшого брата поклав йому руку на плече. Гей, обережніше, сказав він і захитався на вузьких поручнях. У таких випадках треба діяти без зволікань. Я заплющив очі і штовхнув його у спину. Почулися дивні звуки, ніби кішка точить кіхті оперила мосту. Хтось пискнув, пролунав стриманий вигук, а потім гучний сплеск. Я розплющив очі, хлопчисько щойно виринув на поверхню. На допомогу, закричав я, косячи оком на кущ, за якого за планом мав виструбнути бінго. Але марно. Ні бінго, ніхто інший не поспішав на виручку. Швидше, допоможіть, ще голосніше гукнув я. Вам, мабуть, уже набридли мої спогади про театральну кар'єру. Але я знову згадаю той епізод, коли грав роль Дворецького. За п'єсою, коли я ставлю піднос на стіл, на сцені повинна з'явитися героїня, щебетнути кілька слів і відправити мене геть. Але бідолашна жінка забула, що далі її черга виходити і не стояла на за кулісами. Поки її знайшли і витягли на сцену, минула ціла хвилина. І весь цей час... Я стояв, мов, стовп і чекав. Огидний стан, можете мені повірити. І ось зараз я відчув щось подібне, тільки ще гірше. Тепер я зрозумів, що мають на увазі літератори під висловом «час ніби зупинився». Тим часом юний Освальд уже почав тонути на очах, і мені стало ясно, що пора діяти. Не те, щоб я дуже до нього прив'язався, але не стояти жосторонь осторонь і дивитися, як його поглинає почина. Вода з мосту здавалася особливо брудною і холодною, але що поробиш? Я зняв піджак і стрибнув через поручні. Ви помічали, що вода чомусь значно мокріша, коли пірнаєш у неї в одязі? Чому, я не знаю, але повірте мені. Я пробув під водою не більше трьох секунд, але вирнув із відчуттям, ніби моє тіло, як пишуть у кримінальних хроніках, очевидно пробуло у воді кілька днів Я почувався розпухлим і липким На довершення всіх бід події розвивалися не так, як я сподівався